Анголон, Сержголон, Анжеліка, Тулузьке весілля. Частина друга, розділ 12. Занурена у свої думки, вона поверталася додому стежками пахучого лісу, нічого не помічаючи довкола. Нікола на своєму мулі слідував за нею. Тепер вона зовсім не зважала на молодого слугу. Вона намагалася відігнати похмурі думки, які все ще долали її. Рішення прийнято. «Щоб не трапилося, вона не відступить. Отже, треба дивитися тільки вперед, безжально відкидаючи все, що може похитнути її і перешкодити виконанню цього чудово розробленого плану». Несподівано її думи перервав голос Нікола. «Мадмуазель! Мадмуазель Анжеліко! Вона машинально натягнула вожі і кінь, який уже кілька хвилин йшов під тюпцем, зупинився». Обернувшись, Анжеліка побачила, що Нікола спішився, і махає рукою, кличучи її. «Що трапилося?» – спитала вона. Він з таємничим виглядом прошепотів. «Зійдіть з коня, я хочу вам щось показати». Вона зістрибнула на землю, і слуга, обмотавши поводи коня і мула навколо стовбура молодої берези, заглибився в гай. Анжеліка пішла за ним. Весняне світло, що просочувалося крізь молоденькі листочки, було кольору дягеля у гущавині, не замовкаючи свистів зяблик. Нікола йшов, нахиливши голову, наче шукав щось. Нарешті він зупинився, опустився на коліна і підвівшись про стяг Анжеліці жменю запашних червоних яїт. «Перша суниця!» – прошепотів він, і посмішка запалила лукавий вогник у його карих очах. «Не треба, Нікола! Це погано!» – тихо відповіла Анжеліка. Але від хвилювання на її очі навернулися сльози, Нікола раптом повернув її в чарівний світ дитинства, чарівний світ монтелу з прогулянками лісом, п'янким ароматом глоду, прохолодою, що віє від каналів, по яким Валентин катав її на човні, річечками, де вони з Нікола ловили раків, у світ монтелу, рівного якому немає на землі, світ, де солодкуватий таємничий подих боліт змішується з різким ароматом оповитого таємницею лісу. «А пам'ятаєш, ми називали тебе Маркізою Янголів?» – пошепки спитав Нікола. «Дурний!» – тремтячим голосом промовила вона. «Нікола, ти не винен!» Але вона сама вже, як у дитинстві, брала губами ніжні та солодкі ягоди прямо з його простягнутих долонь. І як тоді Нікола стояв зовсім поруч, але тільки тепер цей колись худенький живий хлопчик з обличчям, що нагадує білу мордочку, перетворився на юнака, на цілу голову вищий за неї. І у вирізі розтепнутої сорочки вона бачила його смагляві зарослі чорним волоссям груди. Вдихала від нього різкий чоловічий запах. Вона чула, як повільно і тяжко він дихає. І схвильована, не наважувалася підвести голову, боячись зустрітися з його зухвалим і гарячим поглядом. Вона продовжувала їсти суницю, поглинута цим чарівним заняттям, яке насправді мало для неї якийсь особливий зміст. Мімонтелу. «Востаннє», – казала вона собі, – «насолодитися тобою востаннє. Все найкраще, що робило мене щасливою зараз у цих руках, у засмаглих руках Нікола». Коли зникла остання ягідка, Анжеліка раптом заплющила очі і притулилася до ствола дуба. «Послухай, Нікола». «Я слухаю», – відповів він місцевою мовою. Вона відчувала його гаряче дихання на своїй щоці, запах сидру. Він стояв зовсім близько, зовсім поряд, і немов огортав її теплом свого міцного тіла. Але він не торкався до неї, і піднявши на нього очі, вона раптом помітила, що він навіть сховав руки за спину, щоб стояти перед спокусою схопити її, стиснути у своїх обіймах. Вона зустріла його погляд. Страшний погляд. У ньому не було ні тіні посмішки, і тільки благання, сенс якого не можна було не розгадати. Ніколи ще Анжеліка не була така захоплена чоловічою пристрастю. Ніколи ніхто так ясно не давав їй зрозуміти, які бажання викликає її краса. Любовна туга юного пажа в поад'є була лише дитячою грою, забавою молодого звіра, який перевіряє силу своїх кіхтів. Нині все було інакше. Зараз це було щось могутнє і жорстоке, давнє як світ, як земля, як гроза. Анжеліка злякалася – Якби вона була більш досвідченою, вона не змогла б стояти перед цим закликом. Від хвилювання у неї підкошувалися ноги, але вона знайшла в собі сили і відсахнулася від Нікола, як лань, побачивши мисливця. І те невидиме, що чекало на неї, і пристрасть Нікола викликали мені почуття страху. «Нікола, не дивись так на мене!» – пробурмотіла вона, намагаючись надати своєму голосу твердості. «Я хочу тобі сказати...» Я знаю, що ти хочеш мені сказати. Глухо перервав він її. Я читаю це в твоїх очах, як ти зараз підвела голову. Ти, мадемуазель де Сансе, а я слуга. І тепер ми вже не можемо навіть відкрито дивитися одне одному в обличчя. Я мушу стояти перед тобою з опущеною головою. Буде виконано, мадмуазель, слухаю, мадмуазель. Ти дивишся на мене, не бачачи, наче я колода якась. Адже на собаку і то звертають більше уваги. Деякі маркізи у своїх замках змушують лакеїв мити себе, бо лакей – не чоловік, перед ним можна здатися й голою. Так, лакей не людина, він річ, яка служить вам. Тепер і ти поводитимешся зі мною так само. Замовчай, Нікола. Добре, я замовчу. Він стиснув зуби і важко дихав, наче хвора тварина. Я замовчу, але колись я маю сказати тобі дещо, почав він знову. Мені ніхто не потрібний, крім тебе. Я це зрозумів, коли ти поїхала. Я тоді кілька днів ходив сам не свій. Це правда, я ледер. Бігаю за дівками, мені гидко поратися з землею і з худобою. Я і сам не знаю, чого хочу. Раніше моє місце було біля тебе. Тепер ти повернулася, і я не можу більше чекати. Я маю знати. Як і раніше ти моя, чи я тебе втратив? Так, я зухвалий, безсоромний, але якби ти тільки захотіла, ти б стала моєю ось тут, на моху». «У цьому гаю, у нашому гаю, на землі Монтилу, яка, як і раніше, належить тільки нам з тобою!» – прокричав він. Птахи в гілках дерев злякано змовкли. «Ти, Мариш, бідолашний, мій Нікола!» – ласкаво сказала Анжеліка. «Тільки не шкодуй мене!» – вигукнув Нікола. І, незважаючи на його засмагу, видно було, як він зблід. Анжеліка труснула своїм довгим волоссям, яке, як раніше, вільно спадало їй на плечі, Її охопив гнів. «А як же ти хочеш, щоб я розмовляла з тобою?» Спитала вона, переходячи теж на місцеве наріччя. «Подобається мені це чи ні, але більше не маю права слухати любовні признання пастуха. Я скоро вийду заміж за графа Депейрака». «За графа Депейрака?» Вражений повторив Нікола. Він відступив на кілька кроків і мовчки глянув на неї. «Значить, у нас говорили правду?» Ледве чутно прошепотів він. «Граф Депейрак!» Ви, «Ви? вийдете замір за цю людину?» «Так». Вона не хотіла його розпитувати. Вона сказала «так» і цього достатньо. Вона на все відповідала б зараз «так», не замислюючись, лише одне «так». Анжеліка пішла стежкою до дороги, знервовано збиваючи батогом ніжні пагони на кущах, які росли на узбіччі. Кінь і мул дружно паслися на узлісі. Нікола відв'язав їх. Не підводячи очей, він допоміг Анжеліці сісти в сідло. Тепер вона раптом схопила шорстку руку слуги. «Нікола, скажи, ти його знаєш?» Він підняв на неї очі, і в них спалахнуло зле глузування. «Так, я його бачив. Він багато разів бував у наших краях. Він такий потворний, що коли їде на своєму чорному коні, дівчата розбігаються. Він як диявол, кульгавий і такий самий злий». Кажуть, у своєму замку в Тулузі він приваблює жінок всякими зіллями та якимись дивними піснями. І ті, хто трапляється на його вудку, або зовсім зникають, або божеволіють. О, у вас буде прекрасний чоловік, мадемуазель де Сансе. «Ти кажеш, він кульгавий?» – перепитала Анжеліка, відчуваючи, як у неї холонуть руки. «Так, кульгавий, кульгавий. Запитайте, кого хочете, і вам дадуть відповідь. Великий лангедохський кульгавий». Він розреготався і навмисне кульгаючи пішов до свого мула. Анжеліка хльоснула коня і пустила його на весь опір. Вона мчала крізь кущі глоду, намагаючись втекти від глузливого голосу, який повторював «Кульгавий, кульгавий». Тільки-но вона в'їхала до палацу замку Монтелу, як на старому підйомному мосту з'явився вершник. За його спітнілим, запиленим обличчям на штанам із нашитою ззаду шкірою відразу було видно, що це гонець. Спочатку ніхто не зрозумів, про що він запитує. Такий у нього був незвичайний акцент. І знадобився час, щоб здогадатися, що він говорить французькою. Гонець вийняв із маленької залізної коробочки листа і вручив його барону Арману де Сансе, який поспішив йому на зустріч. «Боже мій, маркіз Дандіжос приїжджає завтра!» У сильному схвилюванні вигукнув барон. «А це ще хто такий?» Спитала Анжеліка, друг графа, маркіз Дандіжос має на тобі одружитися. Ось як і він теж. За довіреністю, Анжеліко. Дитя моє, не перебивай мене, будь ласка. Тисяча чортів тобі в бік, як говорив твій дідусь. Хотів би я знати, чому тебе вчили черниці, якщо вони не зуміли навіть прищепити тобі належної поваги до мене? Граф депейрак посилає найкращого свого друга. Щоб він представляв його на першій шлюбній церемонії, що відбудеться тут, у каплиці Монтелу. Друге церковне благословення буде дано у Тулузі. На цій церемонії, на жаль, твоя сім'я не зможе бути присутньою. Маркіз Дандіжос супроводжуватиме тебе до самого Лангедока. Жителі Півдня, народ швидкий. Я знав, що вони виїхали, але не чекав на них тут так скоро. Як я бачу, у мене було не надто багато часу на роздуми. З гіркотою зауважила Анжеліка. Наступного дня, близько полудня, подвір'я наповнилося скрипом коліс, кінськими ржаннями, дзвінкими криками, швидкою південною говіркою у монтелу завітав сам південь. Маркіз Дандіжо – пекучий брюнет із піками вусів, що стерчать і горять очима. У двоколірних жовто-гарячих рингравах, які майстерно приховували повноту цього веселуна і кутили, представив барону графа, де карбон. Доржерака і юного барона Сербало, які приїхали разом із ним. На майбутньому одруженні вони мали виступати у ролі свідків. Тих, хто приїхав, запросили до вітальні, де сансе виставили на столи все, що було в них найкращого. Мед прямо з вуликів, фрукти, кисле молоко, смажених гусей і вина з виноградника шає. Гості вмирали від спраги. Але, незважаючи на це, маркіз Дандіжос, сьорбнувши ковток вина, відвернувся і, влучно сплюнувши прямо на плитки підлоги, сказав Клянусь святим поліном, бароне, вино по ту відбирає мені мову. Воно настільки кисле, що в мене на зубах заскріпіло. в Гасконці тягніть бочки. Його просто та щиросерність, співуча мова, і навіть запах часнику, що виходив від нього, не тільки не викликали неприязні у барона де сансе але привели в повне захоплення. Що ж до Анжеліки, то вона не мала сил хоча б посміхатися. З учорашнього дня вона з тітонькою пюльшері та годувальницею Фантіною стільки трудилися, щоб надати їхньому старому замку пристойного вигляду, що почувала себе зовсім розбитою і, немов мов, з дерев'янілою. Втім, це було на краще. Принаймні, вона вже не могла ні про що думати. Вона одягла свою найошатнішу сукню, зшиту в поад'є, Знову сірого кольору, але, щоправда, з кількома блакитними бантиками на корсажі. Сіра качка серед блискучих сеньорів у стрічках. Вона й не здогадувалася, що її палаюче личко з пружними, наче налиті яблучка, рожевими щоками, свіжість якого підкреслював великий, жорстко накрохмалений мережевний комір, було чудове саме по собі і не потребувало жодних прикрас. Маркіс та його супутники раз у раз поглядали на неї з захопленням, але ці палки жителі півдня не могли приховати. Вони обсипали її компліментами, сенсу половини яких вона не розуміла, бо вони говорили дуже швидко і з неймовірним акцентом, який невпізнанно змінював кожне слово. «Невже відтепер мені все життя доведеться чути такий гомін?» – стугою подумала вона. Лакеї тим часом укотили у вітальню великі бочки доставили їх на козли і почали відчиняти. Знища виймали потилицю і зараз же в отвір вставляли дерев'яний кран. Проте струмінь з бочки виривався в цей короткий момент назовні і залишав на підлозі велику рожеву або червонувату золотисту калюжу. Сент-Емільйон оголошував граф Декарбон-Доржерак, уродженець Бордо. Сотерн – медок. Але звиклі до сидру і тернового соку жителі Монтелу пробували всі ці подані так помпезно вина з обережністю. Проте невдовзі Дені та інші троє молодших Десанце помітно повеселішали. Винні пари всім ударили в голову. Анжеліку охопило якесь блаженне почуття. Вона побачила, що батько радісно сміється, не соромлячись своєї старої білизни, відчинив підлоги старомодного камзолу. А сеньори жителі півдня розтибнули свої короткі безрукавки. Один з них навіть зняв перуку, щоб втерти під щола, і потім надів його трохи на бакир. Марія Агнес, вчепившись у руку старшої сестри, дзвінким голоском кричала їй в ухо. «Анжеліко, та ходімо ж, Анжеліко, підемо нагору до твоєї кімнати, подивимося, там такі чудові речі!» Анжеліка дала себе відвести. У великій кімнаті, де вона спала колись разом із Ортанстом Адлон, стояли величезні, оббиті залізними смугами скрині із сиром'ятної шкіри, які називалися гардеробами. Слуги та служниці, відкинувши кришки скринь, викладали їх вміст на підлогу і на крісла. На широкому ліжку Анжеліка побачила сукню із зеленої тафти, якраз такого відтінку, як її очі. Надзвичайно тонке мережво прикрашало корсаж на китовому вусі, а шамізетка була розшита квітами з діамантів і смарагдів. Такі ж квіти були на візерунчастому оксамиті верхньої сукні чорного кольору. Його підлога була відгорнута та заколота діамантовими аграфами. «Це ваша весільна сукня», – сказав маркіз Дандіжос, який піднявся разом із ними. Граф Депейрак довго вибирав серед матерій, доставлених із Ліона – Таку, щоб підійшла б до ваших очей. Але він ніколи мене не бачив, заперечила Анжеліка. Пан Молін докладно описав йому ваші очі, кольору морської хвилі, сказав він. Якою вона буває, коли дивишся з берега, а сонячне проміння пронизує її до самого піщаного дна. «Чортів молін!» – вигукнув барон. «Ні, ви мене не переконаєте, що він такий поетичний. Я підозрюю, Маркізе, що ви трохи прикрасили його слова, щоб змусити усміхнутися наречену, задоволену такою увагою з боку майбутнього чоловіка». «А це, а ось це, ти тільки подивись, Анжеліко!» – повторювала Марія Агнес. І її личко, схоже на мордочку маленької полохливої мишки, сяяло від задоволення. Разом із молодшими братами, Альбером та Жаном Марі, вона діставала найтоншу білизну, відкривала коробки, в яких лежали стрічки та мереживні оздоблення, віяла з пергаменту та пір'я. Був тут і чарівний дорожній Несесер із зеленого оксамиту на білій камчаті-підкладці, оброблений позолоченим сріблом, в якому лежали дві щітки, золотий футляр із трьома гребенями, два дзеркальця італійської роботи, квадратна коробочка для шпильок, Два чапчики, нічна сорочка з тонкого батисту, свічник із із слонової кістки та атласний зелений мішечок з шістьма восковими свічками. Були ще інші сукні, менш розкішні, але також дуже гарні, рукавички, пояси, маленькі золоті годинники і нескінченна кількість якихось дрібниць, про призначення яких Анжеліка навіть не здогадувалася. Як, наприклад, перламутрова коробочка з крихітними шматочками чорного оксамиту, змащеного клеєм. Це мушки. Їх заведено наклеювати на обличчя для краси, пояснив граф Декарбон. У мене смаглява шкіра, і мені нема чого підкреслювати це, сказала Анжеліка і закрила коробочку. Побачивши такі багатства, вона випромінювала майже дитячу радість. І в той же час вперше відчула захоплення жінки, яку інстинктивно тягне до вбрання та краси. «А ось це теж не підходить до вашої особи?» – спитав Маркіс Дандіжос. Він відкрив плоский футлярчик і в кімнаті, куди вже набилися і служниці, і лакеї, і працівники з ферми, пролунав дружний вигук здивування, а потім пробіг захоплений шепіт. На білому атласі виблискувало на сліпучого в три ряди перлів із золотавим відливом. Кращої прикраси для нареченої не можна було й придумати. Тут же лежали сережки і дві нитки дрібніших перлів, які Анджеліка прийняла за браслети. «Це прикраси для волосся», – пояснив Маркіс Дандіжос. Незважаючи на своє черевце та звички славного вояки, він виявився дуже обізнаним у тонкощах моди. Треба підняти трохи волосся, хоча, щиро кажучи, я не дуже уявляю, як це робиться. Я вас зачешу, мадемуазель», – втрутилася висока пухка служниця, підходячи до Анжеліки. Вона була молодша за Фантину Лазьє, але до дивного була схожа на неї, те ж саме сарацинське полум'я, пам'ять про давні навали обпалило її шкіру. Обидві жінки з-під лоба кидали одна на одну неприязні погляди. Це Маргарита, молочна сестра графа де Пейрака. Вона служила багатьом знатним дамам Тулузи. Та подовгу жила зі своїми господарями у Парижі. Тепер вона буде вашою покоївкою. Служниця спритно підняла важке золотисте волосся Анжеліки і туго плела його нитками перлів. Потім вона рішучим жестом вийняла з вух Анжеліки скромні сережки, які барон де Сансе подарував доньці в день першого причастя, і замінила їх на розкішні сережки. Тепер настала черга намиста. Ох, для нього декольте мало б бути більше, вигукнув барон сербалот, дивлячись на своїх споглядачів. Чорних і блискучих, як лісова ожина після дощу, очей у виріс сукні Анжеліки. Маркіз Дандіжос без довгих розмов стукнув його палицею по голові. З дзеркалом у руці до Анжеліки підбіг паш. Анжеліка побачила себе в цьому новому вигляді. Їй здалося, що вся вона і навіть ніжна шовковиста шкіра обличчя з легким рум'янцем на щоках, наче випромінює сяйво. Радість, вирвавшись із самої глибини її істоти, розпустилася на губах чарівною усмішкою. "А я ж гарна", подумала вона. Але тут все огорнулося туманом, і їй здалося, ніби звідкись із глибини дзеркала вона чує жахливий, глузливий голос. «Кульгавий, кульгавий, він як диявол! Кульгавий і такий же злий! О, у вас буде чудовий чоловік, мадмуазель де Сансе!» За тиждень весілля за дорученням відбулося. Розваги тривали три дні. Танцювали у всіх навколишніх селах, а ввечері в день весілля в Монтелу влаштували феєрверк, у повітря злітали сліпучі ракети та петарди. Розставлені у дворі замку і за його стінами аж до самих лук довжелезні столи ломилися від глеків, з сидром і вином, від блюд з усілякими стравами і фруктами, і селяни, які раз у раз підходили туди пригоститися, з подивом дивилися на галасливих гасконців та тулустів, чиї бубни, лютні, скрипки та навіть дзвінкі голоси заглушали сільських скрипалів та сопілкарів. В останній вечір перед від'їздом нареченої в далекий Лангедок був влаштований бенкет у дворі замку, на який запросили іменитих сусідів та власників навколишніх маєтків. Прибув і економ Молін з дружиною та дочкою. У тій великій кімнаті, де Анжеліка вночі-ночами прислухалася до скрипу величезних флюгерів старого замку, годувальниця допомогла їй одягнутися. Любовно розчесавши щіткою чудове волосся дівчини, Фантіна подала їй бірюзовий корсаж і прикріпила до грудей шамізетку, прикрашену дорогоцінним камінням. «Ох, яка ж ти красуня! Яка красуня, голубко моя!» – скрушно зітхала вона. «Груди в тебе такі пружні, що їм не потрібні жодні корсети. Дивись, щоб корсет не стискав їх. І не затягуйся сильно! Нянечко, а чи надто глибокий виріс?» «Знатній дамі належить, щоб груди були видні. Ох, яка ж ти красуня!» І годувальниця, зітхнувши, глухо пробурмотіла, наче про себе. «І подумати тільки, Боже, милостивий, для кого?» Анжеліка побачила, що по обличчю її старої годувальниці котяться сльози. «Не плач, нянько, а то я втрачу останню мужність». «А вона, на жаль, знадобиться тобі, бідолашна моя дівчинко. Нагни голову, я застебну на мисто». А перлина волосся нехай одягає Марго, я в цих фокусах нічого не тямлю. Ох, голубочко, у мене серце розривається. Коли я тільки подумаю, що ця дилда, від якої застільки вражає часником і самим дияволом, митиме і прибиратиме тебе в день весілля. Ох, просто серце розривається. Фантіна опустилася на коліна, щоб поправити шлейф верхньої сукні Анжеліки, і дівчина раптом почула, як вона заплакала. Розпад старої годувальниці був для Анжеліки несподіваним, і туга, що стискала її серце, сколихнулася з новою силою. Все ще стоячи на колінах, Фантіна лоз'є прошепотіла. Вибач мені, доню, адже я тебе своїми грудьми вигодувала, а ось захистити не зуміла. Скільки вже ночей, з тих пір, як почула про цю людину, я очей не можу заплющити. А що про нього кажуть? Годівниця встала, погляд у неї був темний, застиглий, Погляд пророчиці. Золото. Повний замок золота. Але хіба грішно мати багато золота, няньку? Подивися, скільки подарунків він надіслав мені. Я в захваті від них. Не обманюйся, доню. Це прокляте золото. Він робить його у своїх судинах за допомогою всяких зіль. Паш, що так добре грає на тамбурині, його звуть Анріко. Розповів мені, що у палаці графа де Пирака, у його червоному як кров палаці, є флігель куди нікому не можна входити. Його охороняє чорний страж. Такий чорний, як днище моїх чавунів на кухні. Якось, коли сторож на хвилинку відійшов, Енріко побачив через прочинені двері велику залу. А в ній повна всяких скляних куль, колб і трубок. І вся це свистіло, кипіло, а потім спалахнуло полум'я і пролунав такий гуркіт, що Енріко втік. Просто хлопчик-вигадник, як і всі жителі півдня. На жаль, по голосу було видно, що він не бреше, і такий наляканий, що не повірити не можна. Ні, цей граф Депейрак пішов на угоду із самим сатаною, щоб отримати владу та гроші. Він жільдарець, ось хто він, найсправжнісінький жільдарець, та ще й чужинець. Не говори, дурниць, різко зупинила її Анжеліка. Ніхто ніколи не звинувачував його у тому, що він їсть маленьких дітей. «Він приваблює жінок якимись дивними чарами», – прошепотіла годувальниця. «У його палаці таке твориться, просто сором!» Кажуть, навіть сам монсеньор-архієпископ Тулузький у своїй проповіді засудив його. Сказав, що в його мерзенних справах замішаний сатана. І той нехрест-паш, що розповів мені все вчора на кухні, ще й сміявся, як божевільний, згадуючи, як після проповіді грав Депейрак наказав своїм людям побити пажів і носіїв архієпископа. І яка бійка почалася? Навіть у самому соборі билися. Ну подумай, хіба в нас могло б статися таке безчинство? І потім, звідки в нього стільки золота? Батьки залишили йому самі борги. Землі всі були закладені, а він не догоджає ні перед королем, ні перед іншими почесними вельможами. Кажуть, коли до Тулузи приїхав його високий герцог Орлеанський, намісник Лангедока, граф не став перед ним навколішки, йому, бачити, це важко. І герцог не розсердився, навпаки, він навіть сказав, що міг би добитися при дворі милостей для графа, а граф Депирак відповів, що... Стара Фантина замовкла, старанно встромляючи шпильки в спідницю, яка й без того вже сиділа бездоганно. То що ж він відповів? Що, що навіть якби в нього була довга рука, його коротка нога від цього не відросте. Ось який він зухвалий. Анжеліка, дивлячись у кругле дзеркальце зі свого дорожнього несесера, пригладжувала пальцем брови, ретельно вищепані покоївкою Маргаритою. Значить правду кажуть, що він кульгавий. Спитала вона якомога байдужішим голосом. «На жаль, голубко, моя правда! Ох, боже мій, яка ж ти красуня!» Замовчи, годувальниця, я втомилася від твоїх голосів. Іди, поклич Марго, нехай вона причаше мене. І не говори більше так про графа Ідапейрака. Не забувай, що тепер він мій чоловік». Колись темніло, у дворі запалили смолоскипи. Під тихий акомпанемент... Невеликого оркестру із двох віол, флейти, лютні та гобоя, що розташувався на ганку замку, точилася галаслива розмова. Анжеліка раптом попросила, щоб сходили за сільським скрипалем, під звуки скрипки якого зазвичай танцювали селяни на великому лузі біля замку. Вона не звикла до цієї трохи солодкої музики, призначеної для двору та розваги всяких сеньорів у мережах, яку грав оркестр. Їй захотілося ще раз почути ніжні звуки волинки по ату, пронизливу сопілку і в такт мелодії глухий тупіт дерев'яних селянських черевиків. Небо було в зірках, але затягнуто легким серпанком туману, і від цього місяць був оточений золотим ореолом. До столів невтомно підносили нові страви та глеки з чудовим вином. Біля Анжеліки раптом виявився кошик із ще теплими круглими булочками – який вперто тримали доти, поки Анжеліка не підняла очі і не подивилася на того, хто пригощає її. Перед нею стояв високий юнак у добротному костюмі світло-сірого кольору, який зазвичай носять мірошники. Комір і волани на штанях були з тонкого мережева. А оскільки муки йому було не купувати, він рясний, як сеньори, напудрив нею собі голову. А ось і син Мірошника Валентин прийшов привітати наречену, вигукнув барон Арман. Валентине, посміхнулася Анжеліка, я ще не бачила тебе після свого повернення. А ти, який раніше плаваєш на човні каналами і збираєш дягіль для нєльських ченців?" Хлопець низько вклонився і нічого не відповів. Коли Анжеліка взяла булочку, він підняв кошика і передав його по колу. А сам розчинився в натовпі. Якби всі раптом замовкли, подумала Анжеліка, я, мабуть, почула б, як кричать зараз на болоті жаби. Адже якщо я повернуся сюди за кілька років, може я вже не почую їх, болота осушать і жаби зникнуть. Ви обов'язково повинні це спробувати, казав їй саме вухо Маркіс Дандіжос. Він пропонував їй якусь на вигляд не дуже апетитну страву, від якої виходив тонкий аромат. Це рагу зі свіжих зелених трюфелів, привезених прямо з перегора пані. Знаєте ж, трюфель має божественні чарівні властивості. Жодної вишуканої страви такої немає у своєму розпорядженні наречена до прийняття від чоловіка висловлювання його почуттів. Трюфель надає палкості, покращує кровообіг і робить шкіру чутливої доласки. Але я не бачу потреби їсти його сьогодні. Холодно сказала Анжеліка, відсуваючи від себе срібну миску. Адже я побачу свого чоловіка не раніше, ніж за кілька тижнів. Але ви повинні підготуватися до цієї зустрічі, пані. Повірте мені, трюфель – найкращий друг подружжя. День у день, смакуючи цю чудову страву, ви в шлюбну ніч будете сама ніжність. В наших краях з усмішкою сказала Анжеліка, дивлячись йому прямо в обличчя. Гусей перед Різдвом відгодовують кропом. Щоб у різдвяну ніч, коли смаженого гусака подадуть на стіл, його м'ясо було б особливо соковитим. Вже сп'янілий, він розреготався. Ох, якби я хотів бути тим, хто з'їсть таку маленьку гусочку, як ви. І так низько нахилився до неї, що його вуса торкнулися її щоки. Та будь я проклятий, додав він, відсторонюючись і приклавши руку до серця, якщо ще раз дозволю собі вимовити подібну вольність. Але, на жаль, я заслуговую поблажливості, адже мене обдурили. Коли мій друг Жофрейда Пейрак поклав на мене свої обов'язки у виконанні всіх формальностей, позбавивши, однак, чарівних прав, він присягався мені, що ви горбата, і косоока. Але тепер я бачу, що він знову вже вкотре прирік мене на муки. Ви дійсно не хочете трюфелів? Ні, дякую вам, а я з'їм. Сказав він з такою жалібною гримасою, що за інших обставин це б розвеселило Анжеліку. Хоч я підставний чоловік і ще й холостяк, але я сподіваюся, доля буде прихильна до мене і цієї святкової ночі приведе мої обійми дам чи дівчат менш жорстоких, ніж ви. Анжеліка на змусила себе посміхнутися в його новій витівці. Від факелів та канделябрів несло нестерпним жаром. Нерухливе повітря було просякнуте важким запахом вин і соусів. Всі кругом співали, пили. Анжеліка провела пальцем по скронях. Вони були вологі. «Що зі мною?» – подумала вона. «Здається, я не витримаю зараз. Закричу їм, як я їх ненавиджу. Але чому? Батько щасливий. Він видає мене заміж майже як принцесу. Тітки тріумфують». Граф Депирак надіслав йому подарунок масивні намиста з чорного піранейського гранату та інші дрібнички. «Мої брати та сестри отримають чудове виховання. А на що скаржитися мені? У монастирі нам постійно твердили, що не можна вдаватися до романтичних мрій. Чоловік багатий і знатний, хіба не до цього повинна прагнути дівчина з благородної сім'ї? Вона тримтіла, мов загнаний кінь. Але зовсім не від втоми». Просто це була нервова реакція, протест всієї її істоти, яка не витримала і раптом збунтувалася в найнесподіваніший момент. Невже це страх? А тут ще годувальниця набовтала всякої нісенітниці, всюди їй мерехтить дьявол. Але чому я мушу їй вірити? Вічно вона перебільшує. Адже й Молін, і батько не приховували від мене, що грав Депейрак вчений. Але стверджувати, що він влаштовує якісь диявольські оргії, це вже занадто. І потім, якщо б годувальниця й справді була впевнена, що мене віддають у руки такому чудовиську, вона б не відпустила мене. Ні, я нічого не боюсь, я не вірю в ці вигадки. Поруч маркіз Дандіжос із серветкою під самим підборіддям тримав в одній руці соковитий трюфель, а в іншій склянку бордоського вина. Іноді, задоволено гикаючи, він хриплуватим гортанним голосом декламував. «О, божественний трюфелю, благодійник закоханих! в мої жили щасливий запал любові! Я буду пестити свою подружку до зорі. Ось воно, ось чого я не хочу, раптом зрозуміла Анжеліка, ось чого я не в змозі винести». І їй представився той жахливий виродок, те чудовисько, на розтерзання якому її віддають. Там, у далекому Лангедоці, Безмовності ночей вона опиниться у владі якогось незнайомого чоловіка. І вона може скільки завгодно кликати на допомогу, кричати, благати про пощаду. Ніхто не відгукнеться на її поклик. Він купив її, її продали йому. І вона буде його власністю до кінця свого життя. І всі, хоч вони їй не говорять про це вголос, теж так гадають. І, напевно, служниці та слуги перешіптуються про це на кухні. Ось чому навіть жителі півдня-музиканти дивляться на мене з жалем. Хоча б цей кучерявий красень Енріко, який так майстерно б'є у тамбурін. Але вдавання перемагає в них жалість. Одну людину принесли в жертву за те, скільки задоволених. Золото та вино течуть рікою. Яке кому діло до того, що там потім станеться між їхнім паном та мною? Ну ні, присягаюся. Ніколи він навіть не торкнеться мене. Анжеліку душила лють. І від болісних зусиль стримати себе вона не могла. Вона встала і вийшла з-за столу. Через загальну метушню ніхто не звернув уваги на її відхід. Зустрівши якогось клемана тонеля, якого батько найняв у Ніорі, щоб він розпоряджався слугами під час свят, Анжеліка запитала, чи не бачив він слугу Нікола. Він на господарському дворі, пані, розливає вино. Вона пішла далі. Вона йшла як у сні, сама не знаючи, навіщо їй потрібен Нікола. Але вона хотіла його побачити. Після розмови в Гаю Нікола жодного разу більше не глянув її обличчя і виконував свої обов'язки слуги сумлінно, але без старанності. Вона знайшла його у винному льосі, де він наливав вино із бочок углеки і графини, які йому безперервно підносили хлопчики-слуги та пажі. Нікола був одягнений у золотисто-жовту ліврею з обшитими галуном відворотами, яку барон де Санце взяв на прокат з нагоди свят. Молодий селянин не тільки не виглядав безглуздо в одязі, але навіть мав елегантний вигляд. Помітивши Анжеліку, він підвівся і відважив її глибокий уклін, як навчав всю челядь протягом двох діб Клеман Тонель. «Я шукаю тебе, Нікола, до ваших послуг, пані графине!» Вона кинула погляд на хлопчаків, які в очікуванні стояли з глечиками в руках. «Постав когось із хлопчиків замість себе і йди за мною!» У дворі вона знову провела рукою своїм лобом, ні, вона сама ще не знала, що має намір зробити. Вона була збуджена до краю, одурманена п'янким ароматом розлитого на землі вина. Вона штовхнула двері в сусідній сарай. У ньому теж весь вечір наповнювали глеки і ще не вивітрився важкий винний дух. Але тепер бочки вже спорожніли, спорожнів і сарай. У ньому було темно та спекотно. Анжеліка приклала свої долоні до міцних грудей Нікола і, раптом притулившись до нього, затремтіла від беззвучних ридань. «Нікола, ти мій друг!» – стогнала вона. «Скажи мені, що все це не так! Вони не відвезуть мене, вони не віддадуть мене йому! Я боюсь, Нікола! Обійми мене, обійми міцніше!» «Пані графиня!» – замовкне гукнула вона. «Хоч ти не будь злим!» І хрипким, зривним голосом, якого сама не впізнала, додала. «Обійми мене, обійми мене міцніше!» «Більше мені нічого не треба». Нікола з хвилину стояв у нерішучості, потім своїми загрубілими руками обійняв її за тонку талію. У сараї було темно. Від великої купи соломи тягнуло теплом. У повітрі, здавалося, завмерло щось тривожне, немов перед грозою. Анжеліка збожеволіла, сп'яніла від усіх цих запахів, притулилася чолом до плеча Нікола. І знову вона відчула, як її захоплює його нестримна пристрасть, але цього разу не стала їй опиратися. «Ти такий гарний!» – задихаючись, сказала вона. «Ти мій друг. Я хочу, щоб ти любив мене. Один тільки раз. Я хочу, щоб один раз мене любив молодий і красивий чоловік. Ти розумієш?» Вона обхопила руками могутню шею Нікола і змусила його схилити до неї своє обличчя. Він випив, і від нього палко пахло вином. Він зітхнув. Маркізо Янголів. «Люби мене!» – прошепотіла вона, пригорнувшись губами до його губ. «Один раз». Потім я поїду. Ти не хочеш? Ти більше не кохаєш мене? Він щось глухо пробурмотів, схопив її на руки і спіткнувшись у темряві, впав разом із нею на купу соломи. Свідомість Анжеліки була на диво ясна, і в той же час вона, немов відразу, відмовилася від усіх умовностей. Вона опинилася в якомусь іншому світі, піднялася над тим, що й досі становило її життя. Оглушена темнотою сараю, спертим і спекотним повітрям, невідомими їй досі пестощами Нікола, грубими і разом з тим майстерними, вона намагалася подолати свою сором'язливість, яка поза її волею збунтувалася в ній. Вона хотіла лише одного – щоб це сталося, і якнайшвидше, щоб ніхто не застиг їх тут. Стиснувши губи, вона твердила собі, що принаймні той, другий вже не буде першим. Це її помста, її виклик золоту за яке, вони думають, можна купити все. Вона покірно підкорялася чоловікові, дихання якого ставало все частіше. Вона повністю віддавалася в його владу і відчувала, як важчим стає його тіло. Раптом сарай прорізав сніп світла від ліхтаря і в дверях пролунав жахливий жіночий крик. Одним стрибком Нікола відскочив у бік. Анжеліка побачила, як на нього насувається чиясь щільна постать. Вона впізнала старого Гійома, і кинувшись на вперейми, що сили вчепилася в нього. Але Нікола вже швидко видирся на балки перекриття і відкрив віконце. Було чути, як він стрибнув у двір і побіг. Жінка, що стояла на порозі, продовжувала волати. Анжеліка впізнала в ній тітоньку Жанну. В одній руці вона тримала графин, іншу притискала до своїх пишних грудей, що гарячково здіймалися. Анжеліка випустила Гійома, підбігла до тітки, і наче кішка встромила нігті її руку. Та замовчіть нарешті, стара дурепо. Ви що? Хочете скандалу? Хочете, щоб маркіз Дандіжос поїхав і відвіз із собою всі подарунки та обіцянки? У вас більше не буде ні піренейських гранатів, ні солодощів. Замовчіть або я кулаком заткну вашу стару беззубу пащу. Залучені шумом із сусідніх сараїв збіглися селяни та слуги. Анжеліка побачила годувальницю, потім і батька, який, незважаючи на те, що багато випив. І не дуже твердо тримався на ногах, як добрий господар продовжував стежити, щоби ніщо не порушило свята. Що ви кричите, Жанно, наче вас лоскоче сам диявол? Лоскоче, задихнулася від обурення стара а хармани я вмираю. Але чому люба? Я прийшла сюди, щоб налити трохи вина, і в цьому сараї побачила я побачила. Тітка Жанна побачила якусь тварюку, перервала її Анжеліка, чи то змію, чи то куницю вона не роздивилася. «Правда ж, тітко, ви даремно так схвилювалися. Краще поверніться до столу, а вина вам принесуть». «Правильно, вірно!» – язиком підтакнув барон. «В які віки Жаннове захотіло бути корисною? І переполошили стільки народу?» «Вона зовсім не збиралася бути корисною», – думала Анжеліка. «Вона стежила за мною і вистежила. З тих самих пір, як вона живе в замку і сидить над своїм вишиванням, як павук у павутині, вона всіх нас знає краще, чим ми самі». Вона нас бачить наскрізь, читає наші думки. Вона пішла за мною і попросила старого Гійома просвітити їй. Її нігті продовжували впиватися у в'ялу руку товстої тітки. «Ви мене зрозуміли?» – пошепки спитала вона. «Якщо до мого від'їзду ви скажете комусь хоч одне слово, клянуся, я отрую вас. Я знаю такі трави». Тітонька Жанна, закотивши очі, покудахтала ще трохи. Але, мабуть, більше ніж загроза, на неї подіяла згадка про гранатове намисто. Підібгавши губи, вона мовчки пішла за своїм братом-бароном. Чиясь рука грубо втримала Анжеліку. Гійом різким рухом струсив соломинки, які застрягли в її волосі та сукні. Вона підняла на нього погляд, намагаючись за виразом його бородатого обличчя вгадати думки старого солдата. «Гійоме! – прошепотіла вона. – Я хотіла б, щоб ти зрозумів». «Мені немає потреби розуміти, пані!» З образливою зарозумілістю відповів він німецькою. «Мені достатньо того, що я побачив». Він погрозив у темряву і вилаявся. Анжеліка підвела голову і пішла до гостей. Сівши за стіл, вона пошукала очима маркіза Дандіжоса. Упавши зі свого табурету, маркіз солодко спав на підлозі. Стіл нагадував тацю з церковними свічками, коли вони догоряють і опливають. Одні запрошені пішли, інші заснули тут же у вітальні, але на лузі ще продовжувалися танці. Анжеліка, напружено випроставшись, без стіні посмішки на обличчі сиділа на чолі весільнього столу. Вона болісно страждала від думки, що їй не дали довести до кінця задумане – виконати свою клятву і помститися за себе. Люці сором боролися в ній, вона втратила старого Гіома. Монтелу відмовився від неї, їй залишалось лише одне – Поїхати до свого кульгавого чоловіка.